Глава сьома Вперше поглянувши на Чорногорію при денному світлі через вісім годин, коли я викотився з барлога, я побачив багато цікавого. Десь в десяти милях від місця, де я знаходився, прямо по курсу виднівся гострий шпиль, який піднімався над іншими. Видно, це й була гора Ловхен, чорна гора, яка містилася на північному заході, по сонцю так і виходило. На сході простиралася широка зелена долина, за нею гори, вже на території Албанії. На південь приблизно в двадцяти ярдах виднівся дім, розташований серед дерев а на південному заході, нерухомий і монолітний, як стрімчак, лежав Ніровульф. «Доброго ранку!» – привітав я його. «Котра година?» – запитав він. Голос його звучав хрипко. Я поглянув на годинника. «За двадцять друга!» «Хочеться їсти і пити!» «Не сумніваюсь!» Він заплющив очі, і знову розплющив їх. Арчі. Так, сер. Звісно, у мене болять ноги і спина, у мене все болить. Але я припускав, що так і буде. І можу це знести. Що мене турбує, так це ступні. Навантаження на них в сто разів більше, ніж на твої. Вони були знижені за багато років. Боюсь, що я переоцінив їхні можливості. Вони, мабуть, стерлися. Але я знехтував небезпекою, не зняв ботинки. Тепер вони мертві. Мої ноги кінчаються біля коліна. Сумніваюсь, чи можу я стояти, не те, що йти. Ти щось знаєш про гангрену? Ні, сер. Вона розвивається на кінцівках при порушенні артеріального і венозного кровообігу. Правда, я гадаю, що порушення має бути тривалим. Звичайно, вісім годин явно недостатньо. Дуже хочеться їсти. Він заплющив очі. Я прокинувся від тупого болю, але тепер він просто нестерпний. Я хотів поворишити пальцями, але не певен, що вони у мене є. Думка про те, щоб викарабкатися звідси і спробувати встати, повністю неприйнятна. Я не бачу іншої можливості, окрім як попросити тебе витягти мої ноги назовні і зняти з них ботинки і шкарпетки. І це жахливо, бо я ніколи не зможу їх знову вдягнути. Справді, ви це вже говорили. Я підійшов ближче. У будь-якому разі треба дивитися правді в очі. Якщо ви не можете йти, то нічого і пробувати. Спробуйте завтра чи післязавтра, щоб запобігти гангрені. Однак он там видно дім. Я піду і покличу на поміч. Як сказати на сербо-хорватський «Продайте мені, будь ласка, 20 свинячих відбивних, відро картоплі» чотири буханки хліба, галон молока, дюжини помаранчів – п'ять пунтів. Поза всяким сумнівом, саме слова «свинина» і «хліб» змусили його зробити відчайдушну спробу зрушитися з місця. Він проробив це з великою обережністю. Спершу витяг назовні голову і плечі, а коли лікті торкнулися землі, Задіяв спину і так просунувся, допоки повністю не опинився назовні. Лежачи на спині, він повільно і обережно зігнув спочатку праву ногу, потім ліву. Нічого страшного не сталося, і тоді він почав піднімати їх по черзі, роблячи спочатку десять махів за хвилину, а потім все скоріше і скоріше. Я відсунувся, щоб не заважати йому, але вирішив лишитися поблизу, щоб підсобити йому, якщо він спробує встати. Втім, мені не довелося йому підсобляти, бо він сам став, спираючись на стіг. Опинившись на ногах, він притулився до нього і урочисто промовив. Небеса допомогли мені! Нарешті, Боже милосердний амінь! «Скажіть, це Чорна Гора?» «Дійсно. От не думав, що побачу її знову». Він повернувся до неї спиною і поглянув у бік будинку, оточеного деревами. «В якого, дідька ми так довго возилися? Думаю, що старого видена вже немає серед живих, але цей стіг комусь таки належить. Ходімо подивимось. Давай гамаки». Я дістав їх зі свого барлогу, і ми пішли просто по колії. Ходу Вульфа не можна було назвати вишуканою, але попри все він не кульгав. Кулія вивела нас до сірого кам'яного будинку, низького і довгого солом'яним дахом і двома маленькими вікнами. Справа знаходилась ще одна кам'яна споруда трохи менша, зовсім без вікон. Все це виглядало доволі похмуро. Не видно було жодних ознак життя, ні людини, ні тварини. Додому вела доріжка, вимощена кам'яними плитами. Вульф підійшов і постукав у двері. Спочатку відповіді не було, але після другої спроби двері прочинилися, і ми почули жіночий голос. Вульф щось запитав, і двері знову зачинились. «Вона каже, що чоловік у сараї», – пояснив Вульф. Ми пішли через двір до другої будівлі, але на півдорозі двері відкрилися, і з'явився чоловік. Він зачинив двері, притулився до них спиною і запитав, що нам потрібно. Вульф відповів, що ми хочемо їсти і пити, і за це заплатимо. Чоловік заявив, що їжі в нього немає, а для пиття лише вода. Вульф сказав, гаразд, почнемо з води, і пішов до кріниці, розташованої коло дому. На колодязі був ворот з вірьовкою, на кожному кінці якої висіло по відру. Я дістав свіжої води, наповнив кухлик, стоявши на камені, і подав його в Ульфу. Ми випили по три повних кухлика, і він передав мені свою розмову з хазяїном. — Це гірше, ніж безглуздя, — заявив він. — Це абсурд! Поглянь на нього. Він схожий на старого видена, і, мабуть, доводиться йому родичем. Він, безперечно, чорногорець, шести футів з ростом, Щелепа, як скеля, орлинний дзьоб замість носа. Він створений, щоб витримати будь-яку бурю. Десять століть турецької неволі не змогли його зламати. В часи деспота Чорного Георгія він високо тримав голову, як і подобає людині. Його зламав комуністичний деспотизм. Двадцять років тому незнайомі люди – які зруйнували його стіг, мали б відповісти за це. А сьогодні, заставши нас за порушенням межі його володінь, він полишає дружину в домі, а сам ховається в сараї з козами і курами. Чи знаєш ти, які верші присвятив Теннісон чорногорцям? Ні. Ось послухай, хай час і доля нас підточили, але гард Усе той же, і той же в серці мужний запал, дерзати, шукати, знайти і не здаватися. Він поглянув на відважного горця, стоявшого біля дверей сарая. «Ху, дай мені тисячу динарів!» Витягуючи з кишені з горток, приготований телезіо, я прикинув, що тисяча динарів – це три долари тридцять три центи. Вульф взяв гроші і підійшов до нашого хазяїна. Ось їх розмова, передана мені пізніше. Ми платимо вам за пошкодження стогу, котре ви можете полагодити за п'ять хвилин, і за їжу. Ви маєте помаранчі. Хазяїн виглядав одночасно зляканим, підозріливим і похмурим. Нє, він покачав головою. Кава. Та ні. Бекон чи шинка немає. Я зовсім нічого не маю. Дурня, ми зовсім не шпигуни з Подгориці чи Белграда. Ми. Чорногорець обірвав його. Ви не повинні говорити Подгориця, треба казати, Тітоград. Вульф кивнув. Я знаю, що місто перейменували, але ще не вирішив. Чи згодний з цим? Ми недавно повернулися з-за кордону. Ми політично нейтральні і дуже голодні. При необхідності мій син озброєний може повартувати вас, поки я зайду в сарай і візьму дві кокурчат. Але буде простіше і приємніше, якщо ви візьмете гроші і попросите дружину нагодувати нас. У вас є бекон або шинка, Ні. «Козяче м'ясо? Ні!» «Що ж добій своїй матері у вас є?» – заволав Вульф. «Трохи кобаси», – неприязно відповів хазяїн. «Може, яйця, хліб і трохи сала?» Вульф повернувся до мене. «Ще тисячу динарів. Я дістав їх, і він простягнув обидва папірці негостинному хазяїну. «Мось, візьміть!» «Ми у вашій владі, але не треба сала. Я переїв його в дитинстві, і тепер мені погано від одного запаху. Може, ваша дружина знайде трохи масла?» «Ні, про масло не може бути і мови». «Дуже добре. Стільки коштують два добрих обіди в кращому готелі Белграда. Будьте ласкаві». Принесіть нам таз, кусок мила та рушник. Чоловік повагом пройшов до дверей і зайшов у дім. Трохи згодом він приніс усе, про що його просили. Вульф поставив таз, старий, але чистий, на кам'яну плиту біля колодязя, наповнив його водою, зняв куртку і светр, закатав рукави і вмився. Я послідував його прикладу. Вода була така холодна, що у мене задубіли пальці, але я проявив надзвичайну мужність. Сірий лняний рушник, попрасований і акуратно складений, виявився двох футів в ширину і чотирьох в довжину. Ми причесалися, почистили зуби, спакувавши в гамак розчиски, і зубні щітки я налив у таз свіжої води, поставив його на землю, сів на камінь, зняв бутинки і шкарпетки і опустив ноги в воду. Різкий біль пронизав кожен мій нерв. Вольф стояв, уважно дивлячись на таз. — Ти збираєшся вимити їх милом? — тужно запитав він. — Не знаю. Ще не вирішив. Тип спочатку їх розтер. «Ні», – виразно сказав я. «У мене інша проблема. Я зідрав шкіру». Він сів поруч зі мною на камінь, уважно спостерігаючи за тим, як я плескаюсь у тазу. Я обережно витер ноги рушником, вдягнув чисті шкарпетки, поправ брудні і повісив їх сушитися на сонечку. Коли я почав мити таз, Вульф раптом видав. Зачекай хвильку. Я, мабуть, ризикну. Окей, але як би нам не довелося йти в різку, бо соніш. Однак експеримент не вдалося здійснити, тому що появився хазяїн і щось промовив. Вульф став і направився до будинку. Я за ним. Стеля в кімнаті виявилось, не такою низькою, як я очікував. Шпалери на стінах були зелені з жовтим, втім їх майже не було видно, поза як стіни були обвішані великою кількістю картинок однакового розміру. На підлозі лежали килимки, стояли різні шафи і стільці, і велика залізна піч. Біля вікна стояв стіл, Накритий червоною скатертиною. Він був накритий на двох. Лежали ножі, виделки, ложки і серветки. Ми з Вульфом сіли, і в двері, з аркою вгорі, зайшли дві жінки. Одна з них середніх літ з гострими чорними очима, в одіянні, зробленому не інакше, як із старого брезента, тримала наповнений піднос. Але друга, яка йшла слідом, змусила мене забути про голод на цілих десять секунд. Я не бачив її очей, бо вони були опущені. Але при виді всього решта авторитет Чорногорії злетів у моїх очах значно вище вершини Чорної гори. Коли вони поставили їжу і відійшли, я запитав Вольфа. Як ви гадаєте, їхня дочка завжди носить цю білу блузку і розкішний зелений жилет. Він фиркнув, звісно ж ні. Вона почула, що ми розмовляємо іноземною мовою, і неймовірно багато заплатили за їжу. Чи може чорногорська дівчина тратити таку нагоду? Він знову фиркнув, або будь-яка інша дівчина. Тому вона і перевдяглася. Це залежить від ставлення, заперечив я. Ми повинні віддати належне її клопотом. Якщо ви хочете зняти ботинки, дійте, і ми можемо орендувати стіг на тиждень, допоки у вас не спаде набряк. Він не удостоїв мене відповіддю. Через 10 хвилин я запитав його, чому вони додають у кобасу бензин. Насправді їжа виявилася зовсім непоганою. Яйця були чудові, чорний хліб кислуватий, але цілком їстівний. А вишневий джем із глиняного горщика зробив би честь будь-якому дому. Пізніше хтось сказав Вульфу, що в Белграді свіжі яйця продаються по 40 динарів за штуку, а ми з'їли по 5, тобто виявилося, не такими вже марнотратниками. Після першого ковтка я полишив чай, але вода була цілком задовільна. Коли я мастив джемом хліб, зайшов хазяїн і щось казав Вульфу. Я поцікавився, у чому справа. Вульф відповів, що віз готовий. «Який віз?» – запитав я. Він відповів, «Щоб їхати в різки». «Перший чую про віз», – поскаржився я. «Було домовлено, що ви мені передаєте повністю всі розмови. Ви ж завжди стверджували, що коли я щось пропускаю, ви ніколи не можете знати, вхопили ви раціональне зерно чи ні. А тепер, коли ботинок вдіти не на ту ногу, якщо ви мені пробачите таке порівняння, я відчуваю те ж саме». Думаю, що Вульф не чу мене. Тепер він був ситий. Але треба було знову вставати йти. І він надто цього боявся, щоб не сперечатися зі мною. Коли ми встали, відсунувши стільці, у дверях з'явилася дочка і щось сказала. «Що вона каже?» «Сретон пуд». «По буквах, будь ласка». Вульф повторив по буквах. Що це означає? Щасливої дороги. А як сказати, дорога була б щасливою, якби ви були з нами? Не треба. Він вже йшов до дверей. Не бажаючи бути грубим, я підійшов до дочки і простягнув їй руку. Її рукостискання було приємним і сильним. На одну мить вона поглянула на мене і негайно ж опустила очі. Троянди червоні, виразно промовив я, матіоли сині, цукор солодкий, а все разом це ви. Я легко стис їй руку і вийшов. Вульф стояв в ярді від дому, схрестивши руки на грудях і стиснувши губи, дивлячись на віс, який дійсно його заслуговував. Кобила була ще нічого, низькоросла, скоріше поні, ніж кобила, але в хорошій формі. Однак віз, в який вона була запряжена, в'являв собою простий дерев'яний ящик на двох колесах, оббитий залізом. Вольф звернувся до мене. Хазяїн каже, гірко сказав він, що поклав сіна, аби було м'якіше. Я кивнув. Не доїдете живим до Різки. Далі взяв наші гамаки, светри, куртки і свої шкарпетки, що висіли на сонці. Це ж трішки більше милі. Їдьмо. Глава восьма При будівництві домів у Різки були використані обломки стель, які просто скотилися вниз, в долину уклали прямокутниками і накрили соломою. Ось і все, що вони зробили. І це було приблизно в той же час, коли Колумб відплив через Атлантичний океан в пошуках короткого шляху до Індії. Єдина вулиця покрилася грязюкою глибиною в цілий фут, яка зберігалася після квітневих дощів. Однак з одного боку вулиці була прокладена кам'яна доріжка. Коли ми йшли по ній один за одним. У мене складалося враження, що місцеві жителі нам не дуже раді. Попереду маячили якісь фігури, кілька дітей носилися по низькій кам'яній стіні, вдалині йшла жінка з мітлою. Але всі вони щезали при нашому наближенні. Навіть у вікнах нікого не було. «Видно. У нас що, чума?» – запитав я Вульфа. Він зупинився і обернувся. «Ні, це у них чума. У них висмоктали всі життєві сили». Він закрокував уперед. Пройшовши центр містечка, він зійшов з доріжки і повернув право через пролом у кам'яній стіні. За нею містився дім, більший, і вищий, ніж решта. Двері зверху були прикрашені аркою, а по боках оброблені красивою різьбою. Вольф підняв кулак, щоб постукати, але двері несподівано розчахнулися, і на порозі з'явився чоловік. «Ви Джордж Біліч?» – запитав Вольф. «Так, це я». Він мав низький бас. «А ви хто?» Це неважливо. Але вам я можу сказати, мене звуть Тоне Стара. А це мій син Алекс. Ви здаєте на прокат машину, а нам треба добратися до Подгориці. Ми заплатимо, скільки треба. Очі Біліча звузилися. Я не знаю такого місця, Подгориця. Ви називаєте його Тітоград. Я не зовсім задоволений цим перейменуванням. Ми з сином хочемо виразити властям наше співчуття і подати в їх розпорядження деякі засоби. Від вас потрібна послуга, за яку ми добре заплатимо. З поваги до вас я згоден назвати місто Тітоградом. Звідки ви? Як сюди потрапили? Це наша справа. Вам досить знати, що ми заплатимо дві тисячі динарів чи 6 доларів, якщо вам так більше подобається, за відстань в 23 кілометри. Вузькі очі Біліча звузилися ще більше. Мені не подобаються американські долари і не подобається ваша пропозиція. Звідки ви дізналися, що я здаю машину на прокат? Це всім відомо. Ви заперечуєте? Ні, але вона розладнана. Щось... Мотор підводить. Мій син може її полагодити. Він хороший спеціаліст. Біліч покачав головою. Я не можу на це погодитися. Раптом він її зовсім зламає. Маєте рацію. Вольф був украй доброзичливим. Ви нас не знаєте. Та ви маєте телефон. Ми підемо в дім, і ви подзвоните в Белград. Дзвінок ми оплатимо подзвонити в Міністерство внутрішніх справ і попросити з'єднати вас з кімнатою 19. І запитаєте, чи варто співпрацювати з чоловіком, який називає себе Тоне Стара, і опішіть мої прикмети. Тільки не зволікайте мені набридло стояти тут під дверима. Цей блеф не був таким же безглуздим, як здається. Вольф знав, Відтелезіо, що Біліч не стане ризикувати, ображаючи незнайомого чоловіка, який може бути пов'язаний з таємною поліцією, чи привертати до себе увагу начальство з Белграда дурним дзвінком. Блеф не лише спрацював, він викликав ефект, який показався мені зовсім неспівмірним словам Вульфа. Біліч несподівано зблід, мов би разом втратив половину крові. Одночасно він намагався усміхатися, і все разом виглядало неприємно. Прошу вибачення, сер, сказав він зовсім іншим тоном, відступаючи назад і кланяючись. Я певен, ви розумієте, що обережність необхідна. Заходьте і сідайте. Давайте вип'ємо вина. Ми не маємо часу, вуль говорив відривчасто. Ви маєте зразу зателефонувати. Це буде смішно. Біліч щосили старався посміхнутися. Врешті-решт. Ви ж тільки хочете, щоб вас відвезли в Тітоград. І це цілком природно. Ви не хочете зайти? Ні. Ми поспішаємо. Дуже добре, запевняю вас. Я знаю, що таке поспішати. Він обернувся і крикнув. Жубе! З таким же успіхом він міг промовити ім'я пошибки, оскільки жубе, очевидно, ховався не далі, як в десяти футах. Він вийшов за ширми, високий і кістлявий юнак, років вісімнадцяти, в блакитній сорочці з відкритим коміром і линялих джинсах. У мого сина канікули в університеті, пояснив біліч. Він повернеться завтра, щоб зайнятися вивченням питання, вдосконаленням соціалістичного союзу трудящого народу Йогославії під керівництвом нашого великого і любимого президента. Жубе, це містер Тоне Стара і його син Алекс. Вони хочуть, щоб їх відвезли в Тітоград і ти. Я чув, про що ви говорили. Мені здається, ти маєш зателефонувати в Белград, в міністерство. Жубе мені відразу не сподобався. Я зрозумів не все, що він промовив, але тон був злісний. І я розібрав слова «Міністерство» і «Белград», і тому здогадався, про що йде мова. Вся надія була на те, що батько змусить його послухатися, і, на щастя, він так і зробив. «Можливо, прийде день, мій сину, коли ти будеш поступати так, як вважаєш за потрібне. А поки я думаю, що слід відвести цих джентльменів у Тітоград, і оскільки я зайнятий, це зробиш ти. Якщо ти маєш інші міркування, ми можемо обговорити їх пізніше. А поки я доручаю тобі відвезти в Тітоград містера Стара та його сина. Чи згоден ти виконати моє доручення? Вони пильно подивилися, Одне на одного. Переміг батько. Жубе опустив очі і пробуркотів. Так. Так не розмовляють з батьком. Так, сер. Добре. Піди і заведи машину. Хлопець вийшов. Я витяг югославську валюту. Біліч пояснив, що виїхати з села можна тільки по дорозі, яка проходить позаду дому, тому що по вулиці не можна проїхати через грязюку. І провів нас через дім до задніх дверей. Якщо він мав інших членів сім'ї, крім Жубе, вони лишилися поза нашим полем зору. За домом був красивий газон з клумбами квітів. Вузька доріжка привела нас до кам'яної споруди, з неї виїхав автомобіль, за кермом якого сидів Жубе. Я замер від здивування. Це був Форт Седан випуску 1953 року. Потім я згадав, що розповідав мені Вульф про Югославію. Америка переказала їй через Всесвітній банк близько 58 мільйонів зелених. Мене в якійсь мірі зацікавило, як Цибірічу вдалося отримати машину у власне розпорядження, тому що я також Плачу податки, але я вирішив відкласти це питання на потім. Коли ми сіли в машину, Вольф попросив Біліча сповістити сина, що за поїздку буде заплачено дві тисячі динарів. Дорога на Тітоград йшла через долину і до гори по річці Морачі і була рівною майже по всьому протягу, проте в нас пішло більше години, ніби проїхати 23 кілометри. 14 миль. Спочатку я сівся з Вульфом на заднє сидіння, але після того, як машина ухнула у парочку вибоїн, пересунувся наперед до Жубе. На рівних ділянках дороги Вульф розповідав про Тітоград. Однак, враховуючи, що Жубе міг трохи знати англійську, йому доводилося зображати тоне Стара, котрий бесідує з сином, який народився в Америці. Коли було ще під горицею, місто було торговою столицею Чорногорії, було перейменовано у Титоград у 50-му році. Населення біля 12 тисяч людей. В місті був старий турецький міст через Морачу. Ріка відділяла старе турецьке місто, в якому 30 років тому жили албанці а може і донині живуть від нового, чорногорського, котре збудували в другій половині XIX століття. Дивлячись на профіль ЖУБЕ, я силкувався зрозуміти, чи знає він англійську краще, ніж я сербо-хорватську, та не зміг прийти до жодного висновку. Торгова столиця Чорногорії явно перебувала в упадку, я не очікував, що містечко з дванадцятими тисячами жителів являє собою одне із чудес світу. Та й Вульф попереджав мене, що при комуністах Чорногорія прийшла до занепаду. З іншого боку, вони ж самі перейменували його в Тітоград, а хіба не був Тіто людиною номер один? Тому я відчував себе обманутим, коли ми бовталися і підскакували на вибоїнах бруківки, проїжджаючи поміж двома рядами старих сірих двоповерхових будинків, у яких навіть не було солом'яних дахів, щоб відтіняти їх колір. Я вирішив, що якщо колись стану диктатором, то для початку приведу місто в порядок, розширю вулиці, Офарбую будинки, а опісля перейменую його вже в Гудвінград. Щойно я прийняв це рішення, як машина підкотила до тротуара і зупинилася біля кам'яної споруди. На вид побільшої і чистішої тих, повз якими проїжджали. Вульф щось казав крізь зуби, жубе повернувся до нього і зробив невеличку промову. Хоча слова сприймалися мною як шум, але тон і вираз мені не сподобались. І я сягнув рукою до куртки, щоб відчути пальцями спусковий гачок Марлі. «Не хвилюйся, Алексе», – завірив мене Вольф. «Ти знаєш, я просив його привезти нас до північної частини Майдану. Але він розсудив інакше. Він стверджує, що...» Приїжджі в місто мають пред'явити папери для перевірки, тому він привіз нас сюди, в місцеве управління національної поліції. Візьмеш гамаки. Він відкрив дверцю і виліз. Оскільки єдиними паперами, котрі у нас були, були долари і динари, у мене виникла підозра, що стан ніг відбився на його центральній нервовій системі і паралізував мізки. Але я був безсилий. Я навіть не міг зупинити перехожого і запитати дорогу до найближчої лікарні, і ніколи в житті не відчував я себе таким глупим і нікчемним. Я рухався з гамаком на кожній руці за жубе і вульфом до входу в цю кам'яну споруду. Зайшовши досередини, Жубе повів нас по брудному і темному коридору. Ми піднялися по східцях на наступний поверх і зайшли в кімнату, де два чоловіки сиділи на стільцях за конторкою. Вони привітали його, назвавши за ім'ям, але явно без особливої радості. «Ось двоє приїжджих», – сказав Жубе які хочуть пред'явити документи. Я щойно привіз їх із Різки. Не знаю, як вони туди потрапили. Великий Товстун говорить, що його звуть Тоне Стара, а другий – його син Алекс. В деякому сенсі, – заперечив Вольф, – ця заява не відповідає дійсності. Ми не хочемо пред'явити документи, і по незаперечній причині. У нас їх немає. «Ага!» – радісно вигукнув Жубе. «Найзвичайнісінькі документи, нічого особливого. Ви ж не можете жити без документів», – розсудливо зауважив один з чоловіків. «У нас їх немає. Не вірю. Тоді де вони?» «Ця справа не для клерків», – заявив Жубе. «Повідомте госпо-стрітара. А я...» Відведу їх до нього. Чи то їм не сподобалось, що Жубе назвав їх клерками, чи то не по роках нахабний молодик їм взагалі не подобався, а може зіграли роль обоє фактори. Вони злісно поглянули на нього, щось пробурчали, і один з них зник за внутрішніми дверима, прикривши їх за собою. Скоро він виринув знову і притримав відкриті двері. Я не мав враження, що жубе теж запрошували, але він все-таки зайшов, замикаючи тил. Кімната була великою, але такою ж темною. Створювалося враження, що шибки у високому вузькому вікні мили в той день, коли місто було перейменоване в Титоград. Тобто чотири роки тому один з двох великих столів був порожній, за другим сидів широкоплечий, нестрижений дитина із палими щоками. Він про щось радився з особою, яка сиділа на стільці край столу, молодшою і страшнішою, з пласким носом і чолом, скошеним прямо над бровами під гострим кутом. Кинувши швидкий погляд на мене і Вульфа, дитина втупився на жубе без найменших ознак сердечності. «Де ти їх взяв?» – запитав він. «Вони з'явилися в домі мого батька невідомо звідки і попросили, щоб їх відвезли в подгорицю. Великий Товстун так і сказав подгориця, і додав, що заплатить дві тисячі динарів або шість американських доларів. Він знав – що ми маємо машину і телефон. Коли йому відмовили, він запропонував моєму батькові подзвонити в Міністерство внутрішніх справ кімнату 19 і запитати, чи має він співпрацювати з чоловіком на ім'я Тоне Стара. Мій батько вирішив, що телефонувати не обов'язково і наказав мені відвезти їх в Тітоград. По дорозі вони розмовляли іноземною мовою – якої я не знаю, але думаю, що це англійська. Великий Товстун просив відвести їх до північної межі Майдану, але я привіз їх сюди, і тепер бачу, що мав таки рацію. Вони стверджують, що не мають документів. Цікаво послухати їхнє пояснення. Жубе підсунув стілець і сів. Дитина поглянув на нього. «Я тебе просив сідати?» «Ні, не просив». То вставай. Я сказав, вставай. Ось так-то краще, мій хлопчику. Ти вчишся в університеті в Загребі. І навіть був три дні в Белграді. Але я щось не чув, щоб тобі присвоїли звання народного героя. Ти правильно поступив, привівши сюди цих людей. І я вітаю тебе від імені нашої цілком народної республіки. Однак, якщо ти будеш поводитися не так, як годиться у твої роки із твоїм становищем, тобі переріжуть глотку. А тепер повертайся додому, займися самовдосконаленням і передай від мене привіт твоєму шановному батькові. – Ви несправедливі, господ стрітар. Краще я залишусь і послухаю. – Забирайся! – Хвильку, я думав, що хлопчик пручатиметься. Він, схоже, теж так гадав. Але врешті-решт здався, повернувся і вийшов. Коли двері за ним зачинилися, суб'єкт, який сидів край столу, піднявся, явно збираючись вийти. Але Стрітер щось йому сказав, і він підійшов до другого стола та сів. Вульф усівся в кінці стола, а я сів на стілець, який звільнив жубе. Стрітер подивився на Вульфа, потім перевів погляд на мене і знову уставився на Вульфа. – Що це за розмови про відсутність документів? – запитав він. – Це не розмови, – зауважив Вульф. – Це факт. У нас їх немає. Де ж вони? Що це за діла? Хто їх викрав? – Ніхто. У нас немає документів. Я думаю, наша історія видається вам незвичайною. Вона вже мені видається незвичайною. Краще вам все розповісти. Я так і збираюся, містер Стрітер. Мене звати Тоне Стара. Я народився в Галичнику і 16 років почав, слідуючи звичою, виїжджати в різні міста на заробітки. Сім років я повертався в Галичник у липні, але на восьмий рік не повернувся, тому що одружився в чужій країні. Моя дружина народила сина і померла, але я все одно не повернувся. Я кинув ремесло мого батька, зайнявся іншими справами і досяг успіхів. Мій син Алекс Вирос, почав мені допомагати, і ми досягли ще більших результатів. Я гадав, що порвав усі зв'язки з батьківщиною, все забув. Але коли шість років тому Югославію виключили з комінформа, у мене знову з'явився до неї інтерес. І у мого сина також. І ми все пильніше стежили за розвитком подій. В минулому липні, після того, як Югославія порвала взаємини з Радянським Союзом, і маршал Тіто зробив свою знамениту заяву, моя цікавість досягла межі. Я намагався сперечатися не лише з іншими, а більше із собою. Я старався зібрати побільше інформації, щоб прийти до певного Рішення про те, хто правий і хто винний, і які справжні інтереси і добробут народу на моїй вітчизні. Він кивнув на мене. Мій син, як і я, дуже цікавився цими проблемами, і врешті-решт ми вирішили, що не можна судити на такі великі відстані. Ми не мали достатніх знань і не могли перевірити, чи відповідають вони дійсності. Я вирішив приїхати, аби розібратися на місці. Спочатку я думав приїхати сам, бо мій син не знає мови, але він наполягав на тому, щоб супроводжувати мене, і я погодився. Природно існували труднощі, бо ми не могли отримати паспорти для в'їзду в Албанію чи Югославію. Тому ми вирішили Плисти на кораблі до Неаполя, а потім летіти в барі. Лишивши багаж, документи і деякі інші речі в барі, ми домовилися через агента, котрого мені рекомендували, щоб нас перевезли на човні на Албанський берег. Причаливши вночі в околицях Дріна, ми пройшли пішки через Албанію в Галичник, Однак вже за кілька годин зрозуміли, що там нічого не дізнаєшся, і перейшли кордон назад в Албанію. "В якому місці?" запитав стрітер. Вольф покачав головою. "Я не хочу причиняти неприємності людям, які нам допомогли". Я схилявся до думки, що російське керівництво це краща надія для народу на моїй батьківщині але після кількох днів, проведених в Албанії, я у цьому не певен. Люди не хотіли говорити з іноземцями, та я достатньо бачив, аби в мене виникло переконання, що умови життя можуть бути кращі під керівництвом Тіто. Крім того, до мене дійшли чутки, що найбільші перспективи пов'язані не з росіянами і не з маршалом Тіто, а з таким собі, підпільним рухом, який осуджує їх. І в результаті я заплутався ще більше, ніж коли виїжджав з моєї нової батьківщини в пошуках правди. Весь цей час, як ви розумієте, ми були в деякому роді в підпіллі, тому що в нас немає документів. Природно, я мав намір відвідати Югославію і тепер хочу довідатися як можна більше про рух, який, як мені сказали, називає себе Духом Чорної Гори. Я гадаю, ви чули про нього? Стрітар усміхнувся. А вже ж я чув про нього. Я знаю, що зазвичай його називають просто Духом. Ніхто не хотів назвати мені імена керівників. Втім, по деяким натякам я збагнув, що один із них знаходиться в околицях Чорної гори, що досить логічно. Тому ми пройшли з півночі через гори, перейшли Йогославський кордон і по долині уздовж річки добралися до Різки. Але там зрозуміли, що немає сенсу йти в тіньє, поки у нас не буде додаткової інформації. В дитинстві я був одного разу в Подгориці, відвідував товариша за ім'ям Грудо Балар. Вульф різко повернувся і подивився на чоловіка з пласким носом і скошеним чолом, який сидів біля стіни. «Коли ми зайшли, я звернув увагу, що ви на нього схожі, і подумав, що може ви його син? Скажіть, будь ласка, ваше прізвище не Балар?» «Ні», відповів пласконосий низьким, Ледве чутним голосом. Мене звати Петер Зов, якщо це вас цікавить. Зовсім ні, раз ви не Балар. Вульф обернувся до стрітера. Тому ми вирішили дістатися до Подгориці, і я, мабуть, навчуся називати його Тітоградом, якщо ми залишимося у цій країні. По-перше, щоб спробувати відшукати мого старого друга, а по-друге – Подивимося, як тут ідуть справи. Мені сказали, що у Джорджа Біліча із Різки є машина і телефон, а у нас заболіли ноги, тож ми звернулися до нього і запропонували дві тисячі динарів за те, щоб він довіз нас до міста. Ви запитаєте, чому, коли Біліч відмовив нам, я порадив йому зателефонувати в Міністерство внутрішніх справ у Белграді. Це всього лише хід, визнаю, не дуже тонкий, яким я користався раз чи два в Албанії, щоб оцінити обстановку. Якщо б Біліч подзвонив, це б значно розширило мої знання у цій області. Якби він подзвонив, запевнив стрітер. Ви б зараз сиділи у в'язниці, і хтось із Белграда їхав би сюди, щоб розібратися з вами. Все до кращого, це говорить мені про багато що. Може, і більше, ніж ви хочете знати. Ви порадили Білічу звернутися в кімнату номер 19. Чому? Щоб справити на нього враження. Якщо ви щойно приїхали в Югославію, як ви можете знати про кімнату дев'ятнадцять? Про неї кілька разів згадували, коли ми були в Албанії. В якому сенсі? Як про барліг звірів, які очолюють таємну поліцію, отже явним зосередженням влади. Вульф простягнув руку. Дозвольте мені завершити. Я попросив жубе Біліча відвести нас до північної частини Майдану. Але коли він привіз нас сюди, я подумав, що це те, що треба, і ви все одно про нас довідалися від нього чи від когось іншого, тож краще було побачити вас і розповісти все самим. Ще краще було б сказати мені правду. І я сказав вам правду. Так. Чому ви пропонували білічу американські долари? Тому що вони у нас є. Скільки? Більше тисячі. Де ви їх взяли? У Сполучених Штатах. Це дивовижна країна, де можна робити гроші, і ми з сином цим повністю скористалися. Проте там не знають, на кого ставити і надто багато слів говориться по-пустому, тож ми приїхали, щоб розібратися на місці. Чи їх руках краще зосередити владу в Йогославії, росіян, тіто, чи духа Чорної Гори? Стрітер задрав голову і примружив очі. Все це дуже цікаво і надзвичайно безглуздо. Мені зараз прийшло в голову, що з тих мільйонів, які були направлені в Югославію Всесвітнім банком, я маю на увазі Сполученими Штатами, тільки один дійшов до Чорногорії на будівництво плотин електростанції в трьох кілометрах від Тітограда. Якщо Всесвітній банк цікавиться тим, чи витрачені гроші на ті цілі, для яких вони призначалися, хіба... Не могли вони прислати вас, щоб це перевірити. Могли, згодився Вольф, але не мене. Ми, з сином, не володіємо потрібною кваліфікацією. Ви не можете розраховувати, заявив стрітер, щоб я повірив у вашу неймовірну історію. Ви знаєте, що я не розумію, на що ви розраховуєте ви маєте знати, що без документів ви підлягаєте арешту і ретельній перевірці, яка вам явно не сподобається. Ви можете бути агентами росіян. Ви можете, як я вже сказав, бути агентами Всесвітнього банку. І ви можете бути іноземними шпигунами. Бог знає звідки. Ви можете бути американськими друзями духа Чорної гори. Може, вас навіть прислали з упом'янутої дев'ятнадцятої кімнати, аби перевірити лояльність і пильність чорногорців? Втім, я ставлю собі питання. Чому, ким би ви не були, ви не запаслися документами? Це просто смішно. Цілком правильно. Вульф ствердно кивнув. Яке задоволення Зустріти розумну людину містере Стрітар. Ви можете пояснити відсутність у нас документів, тільки повіривши, що моя розповідь є правдою. Що стосується нашого арешту, не буду переконувати вас у тому, що був би радий провести рік чи два у в'язниці але він явився б відповіддю на низку запитань, які нас цікавлять». Що стосується питання про те, на що ми розраховували, чому б не дати нам можливість отримати інформацію, яка нас цікавить, в межах розумного терміну, наприклад, місяця? Я б не став робити такої пропозиції в Белграді. Але ж тут Чорногорія, де турки віками безуспішно намагалися звалити ці скелі. Тож, Мало ймовірно, що нам, сином, це вдасться. Аби довести, що я з вами цілком відвертий, скажу, що у нас значно більше тисячі американських доларів, але з собою ми взяли лише невелику частину. Основну ж частину цих грошей ми заховали в горах, і зазначте, не в Албанії, а у Чорногорії. Це свідчить про те, що ми схиляємося в бік Тіто, а не росіян. Ви щось сказали, містер Зов? Петер Зов, який видав невиразний звук, покачав головою. Ні, але міг би. Так скажи, звернувся до нього стрітер. Ці долари не повинні потрапити до духа. Ризик існує, визнав Вольф але сумніваюсь, що їх можна знайти. А при тому, що я чув про цей рух, дуже сумнівно, щоб ми його підтримали. — Ви людина дії, містер Зов? Так, я дещо вмію. Низький рівний голос став вкрадливим. — У Петера міцна репутація, — запевнив Стрітор. — Це добре. Вульф повернувся до Стрітора. Втім, якщо він припускає витрясти з нас інформацію про те, де знаходяться долари, то це нерозумно. Ми американські громадяни, і застосовувати до нас серйозне насилля було б необачно. Крім того, головна частина нашого статку знаходиться в Сполучених Штатах, поза вашою досяжністю, допоки ви не заручитесь нашою симпатією і підтримкою. В якому місці Сполучених Штатів? Це неважливо. Вас там теж звуть, то не стара. Може так, а може і ні. Можу вам сказати, я розумію, якого роду владу представляє кімната 19. І це мене цікавить, але я волію не привертати її увагу до моїх друзів і союзників в Америці. Можуть виникнути складнощі, якщо я вирішу повернутися сюди і залишитися. Вам можуть не дозволити повернутися. Це так. Але ми свідомо йдемо на ризик. Ви пара ідіотів. Тоді не марнуйте на нас час. Все, що ідіот може зробити в Чорногорії, це впасти зі скелі, і зламати собі шию. Якщо я приїхав, аби знайти тут свою долю і привіз із собою сина, чого вам хвилюватися про це? Стрітер розсміявся. Сміх його показався мені щирим, як буцімто щось його забавляло насправді. І я дивувався, що ж це міг сказати Вульф. А Петерзов Зов не сміявся. Вдосталь, насміявшись, стрітер поглянув на годинника, зиркнув на мене у восьмий чи дев'ятий раз і сказав Вульфу, насупившись, «Ви повинні знати, що мені буде відомо все, де ви були в Тітограді, що говорили і що робили. Це не Лондон і не Вашингтон, і навіть не Белград. Я не буду Установлювати за вами стеження. Якщо ви мені будете потрібні, через годину, п'ять чи сорок годин я дістану вас, живих або мертвих. Ви сказали, що розумієте, яку владу поособлює кімната дев'ятнадцять. Якщо не розумієте, то зрозумієте. Зараз я дозволю вам піти, але якщо я передумаю, ви дізнаєтеся про це. Його голос звучав дуже суворо, тому я здивувався, коли Вольф став, сказав мені, що ми виходимо, і направився до дверей. Прихопивши гамаки, я рушив за ним. В зовнішній кімнаті сидів тільки один із клерків, і він ледь поглянув на нас, коли ми проходили повз. Не будучи поінформований, про наш статус я все чекав, коли послідує команда зупинити нас і схопити за шиворіт, проте коридор був порожній. Вийшовши з будинку, ми зупинилися на хвильку на тротуарі під допитливими поглядами перехожих. Я відзначив, що форт випуска 1953 року, власність Біліча, відсутній. Сюди, велів Вольф, повертаючи праворуч. Наступний інцидент доставив мені величезне задоволення, і Бог знає, як мені це було необхідне. У Нью-Йорку, де я живу, знаю все довкола і можу прочитати будь-які написи. Я зазвичай перечуваю можливий удар. Але тут, у Тітограді, я відчув. Великий підйом, коли зрозумів, що моя нервова система працює далі попри всі пережиті випробування. Ми пройшли чверть милі по вузькому тротуару, уникаючи зіткнень з перехожими, коли у мене виникло чітке відчуття, що за нами слідкують. Я швидко оглянувся і сказав Бульфу: "За нами йде Жубе". Не випадково, бо коли я обернувся, він пірнув у під'їзд. Чим скоріше ви поставите мене до відомого про те, що відбулося, тим краще. Не тут же, на вулиці, у цій штовханині. Як би я хотів, щоб ти знав мови. А я не знаю. Скинемо жубе. Ні, нехай побавиться. Я хочу посидіти. Він ішов. Я слідував за ним по п'ятах. Через кожні 50 кроків я обертався, але більше не помічав нашого студента, поки ми не дійшли до парку, який тягнувся уздовж берега річки. Цього разу він сховався за деревом, котре для нього виявилося надто тонким. Йому явно бракувало кваліфікації. Вульф направився... До дерев'яної лавки, яка стояла з краю доріжки, посипаної гравієм, сів і стис губи, намагаючись випрямити ноги і поставити їх на п'яти, щоб дати відпочинок ступням. Я сів поруч і зробив те ж саме. «Можна подумати, – сказав він, – що у тебе вони болять сильніше. Еге ж. Це викарабкалися, бо соніж по обриву. Він закрив очі і глибоко зітхнув. Трохи згодом відкрив їх і заговорив. Вода в річці зараз, на найвищому рівні, це Зета. Бачиш, де вона зливається з морачою. Вище цього місця знаходиться старе турецьке місто. Коли я був хлопчиком, там жили тільки албанці. І за словами Телезіо, лише небагато з них виїхали звідти після розриву Тіто з Москвою. Дякую. Коли ви закінчите розповідати про албанців, давайте поговоримо про нас. Я гадав, що в комуністичній країні людей без документів обробляють по повній програмі. Як вам вдалося осідлати його? Будь ласка, з самого початку – і детальніше. Він почав розповідати. Місце, де ми сиділи, було оточене деревами, покритими свіжим листям. Повсюди росла трава, на якій виділялися плями червоних, жовтих і синіх квітів. Шум річки заглушав наші голоси, відволікаючи увагу випадкових перехожих. Коли він закінчив, я обміркував становище, поставив кілька запитань, а потім сказав, окей, все, що я міг, це спостерігати за вами, чи не лізете ви до кишені за колисковою пісенькою. Як ви гадаєте, це стрітер натруїв на нас жубе? Не знаю. Якщо це так, то йому треба терміново міняти персонал. Я поглянув, на годинника. Зараз початок сьомої. Що далі? Пошукаємо хороший стіг сіна, поки не стемніло. Ти ж знаєш, для чого ми приїхали в Подгорицю? Я недбало поклав ногу на ногу, аби показати йому, що я можу це зробити. Хотів би зауважити, що з вашою надзвичайною впертістю все гаразд, коли ви сидите вдома в безпеці за дверима. Зачиненими на засу. Коли ми повернемося назад, говоріть подгоряться, якщо вам так подобається, але тут постарайтеся вже називати його тітоградом ці вульгарні варвари не мають права руйнувати історію і деформувати культуру. Справді, вони не мають права взяти в оборот двох американських громадян, але вони. Можуть це зробити і, можливо, хочуть цього. Ви можете горлати їм підгориться, якщо вони почнуть нас обробляти. Чого ми чекаємо? Нічого. Може, я поки прив'яжу жубе до дерева? Ні. Не звертай на нього уваги. Тоді чому ми не йдемо? Прокляття! Мої бідні ноги! Все, що їм треба, Заявив я з великим почуттям. Це вправи, щоб стимулювати кровообіг. Через пару тижнів, якщо ви будете постійно ходити та лазити по горах, ви просто забудете, що вони у вас є. Заткнися. Слухаю, сер. Він заплющив очі. За хвилину розплющив їх, повільно зігнув ліву ногу, потім праву. Дуже добре. Сердито промовив він і встав.